Розділ 11. Ускладнення Коли ми разом йшли до лабораторного столика, народ не зводив із нас очей. Я помітила, що він більше не розвертає стілець, аби сісти якнайдалі від мене. Навпаки, підсунувся поближче. Наші руки мало не торкалися. Тут, треба віддати належне його відчуттю часу, у кімнату задки зайшов Містер Баннер, тягнучи високий металевий каркас на колесах, на якому стояли масивний старий телевізор із відеомагнітофоном. Кіно. Піднесена атмосфера просто фізично відчувалася у класі. Містер Баннер вставив касету в замучений магнітофон і попрямував до стіни, щоб вимкнути світло. Тільки на кімната поринула у темряву, я раптом до болю відчула, що Едвард перебуває на відстані пари сантиметрів. Я приголомшено зауважила, як по тілу біжить несподіваний електричний розряд. Дивовижно, ніколи б не подумала, що виявляється, можу ще сильніше відчувати Едвардову присутність. Божевільний імпульс простягнути руку і доторкнутися до нього, хоча образочок погладити у темряві досконале обличчя, повністю заполонив мене. Я схрестила руки на грудях, стиснувши пальці у кулаки. Я божеволію. На екрані замиготіли перші кадри, символічно освітливши приміщення. Очі, скориставшись із нагоди, вп'ялися в Едварда, я дурнувато посміхнулася, помітивши, що його поза точне відзеркалення моєї. Руки, стиснені в кулаки, опущені долу очі крадькома зиркають у мій бік. А він вишкірився у відповідь: неймовірно, навіть темряві не приховати промінець тепла у його очах, і я відвела погляд. Щоб уникнути проблеми з диханням. Яке безглуздя, що в певній миті у мене паморочиться у голові. Здавалося, урок триватиме вічність. Мені не вдалося зосередитися на фільмі. Я навіть не запам'ятала теми. Марно намагалась розслабитися. Та електрична напруга, джерелом якої схоже було Едвардове тіло, не спадала. Час від часу я дозволяла собі швидко блинути на нього. Здається, йому теж нелегко. Неймовірно сильне, непереборне бажання доторкнутися до нього відмовлялося відпускати мене. Для перестраховки я щосили вдавила кулаки у ребра, аж розболілися пальці. Коли Містер Баннер клацнув вимикачем, я полегшено зітхнула. Кінець уроку. Я витягнула руки вперед, розробляючи задерев'яні ліпальці. Поруч хихотнув Едвард. «Ну-ну, цікаво», – пробормотів він. Голос похмурий. Погляд сторожкий. Ммм, усе, на що я була зараз здатна. Ходімо? Запитав Едвард, граційно підводячись. Я ледве не застогнала. Фізкультура. Обережно встала, побоюючись, що загадкова нова напруга між нами вплинула на здатність тримати рівновагу. Він мовчки провів мене до спортзалу, зупинившись біля дверей. Я обернулася, щоб попрощатися, і застигла на місці, вражена його обличчям. Від погляду на змучене, стражденне і до жорстокості прекрасне лице бажання торкнутися його опалило пекучим болем. Я не змогла навіть сказати «бувай». Він непевно простягнув руку, в очах забринів відгомін внутрішньої боротьби. Потім швидким рухом провів кінчиками пальців по моїй щуці. Його шкіра була звично крижана, та слід від доторку здавався небезпечно гарячим, ніби я опеклася, хоча не встигла відчути болю. А він мовчки розвернувся і швидко попрямував геть. Я, похитуючись, зайшла у спортзал, у голові паморочилося, попленталася до роздягальні, наче сумнам була, натягнула форму, приблизно пам'ятаючи, що навколо вештаються якісь люди. Повністю я повернулася до реальності тільки коли мені вручили ракетку. Неважка, вона, втім, непевно відчувалась у руці. Я помітила, що деякі учні крадькома витріщаються. Тренер Клеп наказав розбитися на пари. На щастя, рудименти Майкової галантності – штука живуча. Він став поруч. Будемо командою. Дякую, Майку. Але ти не мусиш, тож дивись. Засоромлено скривилась я. Не хвилюйся, я не потраплю під удар. Вишкірився він. Як інколи легко любити Майка. Звісно, без ускладнень не обійшлося. Я незрозумілим чином примудрилася під час однієї подачі вдарити себе ракеткою по голові і сильно заїхати по плечу Майку. Решту уроку я провела у задньому кутку корту, не ризикуючи виймати ракетку за спини. Незважаючи на перешкоду у вигляді моєї персони, Майк виявився непоганим тенісистом, самотужки здобувши перемогу у трьох сетах із чотирьох. Тому, коли нарешті тренер свистком сповістив про закінчення уроку, я отримала незаслужену п'ятірку. Ну... Сказав він, коли ми залишали корд. «Що ну?» «Ви з Каленом разом, так?» Задирикувато запитав він. Нещодавня прихильність митью розтанула як дим. «Не пхай носа у чужі справи, Майку!» Попередила я про себе клинучи Джесику, включно до сьомого коліна. «Мені це не подобається!» Пробормотів Майк, наче й не він. «Твоя думка нікого не цікавить!» Відрізала я. «Він дивиться так, ніби... Хоче тебе з'їсти!» Вів він далі, не звертаючи уваги на мої слова З усиллям волі я подавила істеричний сміх, що збирався отот -от голосно вибухнути Та маленьке капусне хихотіння зуміло злетіти з вуст Майк витріщився на мене, я помахала рукою і змилася до роздягальні Я швидко перевдяглася Усередині все не просто співало, виводило арії Суперечка з Майком одразу стерлася з пам'яті Цікаво, Едвард чекатиме на мене, чи варто піти до машини? Що, коли там сидітимуть його родичі? Мене накрила хвиля непідробного жаху. Кали не знають, що мені все відомо. Чи варто зізнаватися, що мені відомо, що вони знають, що мені відомо, чи ні? На момент виходу зі спортзалу я твердо вирішила йти додому пішки, навіть не дивитись у бік стоянки. Та побоювання виявилися безпідставними. Едвард чекав на мене, граційно прихилившись до стіни. Обличчя, від якого перехоплювало подих, наразі було спокійним. Наблизившись до нього, я відчула особливе полегшення. «Привіт!» – видихнула я, широко всміхаючись. «Привіт!» – відповіла божественна усмішка. «Як фізкультура?» Моє обличчя ледь спохмурніло. «Чудово!» – збрехала я. «Невже!» – засумнівався він. Перебіг очима на щось за моїм плечем, примружився. Я подивилася назад, щоб побачити майкову спину. Він чим чекував отдалік. «Що таке?» – наполягла я. Едвардові очі ковзнули назад на мене, не втративши напруженого виразу. «Н'ютон починає мене діставати». «Тільки не кажи, що знову підслуховував!» – запанікувала я. Гарний гумор випарувався миттєво, як і з'явився. «Як голова?» – невинно поцікавився він. – Ти неможливий! – розвернулася я і попростувала у напрямку стоянки, хоча на той момент не виключала, що додому йти мопішки. Він легко мене наздогнав. – Це ти згадала, що я ніколи не бачив тебе на фізкультурі. Мені стало цікаво. – Не схоже, щоб він розкаювався у скоєному. Я проігнорувала його. До Авда ми йшли мовчки. З мого боку, мовчання пащило лютю і збентеженням. Довелося зупинитися за кілька кроків до машини. Її оточував натовп учнів – самих хлопців. Потім я зрозуміла, що вони стовбичили не навколо Вольво. Насправді центром живого кола, яке безперечно мордувала пристрасна заздрість, була червона з відкидним верхом автівка Розалії. Жоден із хлопців не відірвав очей від об'єкта захоплення, коли Едвард прослизнув між ними, щоб відчинити двері. Я похапцям впала на пасажирське сидіння – Звісно, ніхто не помітив мене. «Претензійно», – пробурмотів він. «Що за марка?» – запитала я. «М3». «Я не передплачую за кермом. Скажи по-людськи». «БМВ». Він закотив очі, намагаючись здати назад, не переїхавши автолюбителів. Я кивнула. Чула, чула про таку тачку. «Ти ще гніваєшся?» – поцікавився він, обережно маневруючи до виїзду. «Звичайно». Він зітхнув. «Пробачиш мені, якщо я вибачуся». «Можливо, коли ти щиро визнаєш свою неправоту і пообіцяєш ніколи більше так не робити», – наполягла я. Раптом його очі пронирливо зблиснули. «А що, коли я визнаю помилку і погоджуся поїхати на твоїй машині у суботу?» – вирішив він остаточно мене нокаутувати. Я подумала та дійшла висновку, що кращої пропозиції годі чекати. «Згода», – відповіла я. «В такому разі, вибач, будь ласка, за те, що засмутив тебе». Довгу-довгу хвилину його очі палали щирим розкаянням, згубно впливаючи на моє серце биття. Тоді нам були грайливого виразу. У суботу рано вранці я буду на твоєму порозі як вірний васал». «Угу, Чарлі помітить незрозуміле вольво біля двору і мені не відкрутитися від пояснень». Едвард поблажливо посміхнувся. «Я не збираюся приїжджати на машині». «Як?» Він не дав договорити. Не хвилюйся. Я буду на місці й обіцяю жодного авто на вашій під'їзній доріжці. Що ж, хай так. У мене є нагальніше запитання. Зараз уже потім? Багатозначно поцікавилась я. Він насупився. Я гадав, що потім – це потім. Я чекала. На його обличчі застиг увічливий вираз. Едвард зупинив машину. Я здивовано підвела очі. Звичайно, ми під'їхали до будинку Чарлі і припаркувалися за пікапом. Наші поїздки були б ідеальними, якби я хотіла тільки чим швидше дістатися на місце. Коли я поглянула на Едварда, він пильно дивився на мене оцінювальним поглядом. «Ти досі хочеш знати, чому не можеш подивитися, як я полюю?» Він говорив сумним голосом. Та мені здалося, що у глибині очей причаїлися жартівливі бісики. «Ну...» – прояснила я ситуацію – Мене більше зацікавила твоя реакція. Я налякав тебе. Він точно був налаштований на жартівливий лад. Ні, збрехала я, він не купився. А вибач, що налякав тебе. наполіг він із легкою напівусмішкою, потім усі ознаки підражнювання зникли. Сама думка про те, що ти будеш там, коли ми полюватимемо, зціпив він зуби. Це так небезпечно? Надзвичайно, відповів він, не розслабляючи щелеп. «Тому що...» Він глибоко вдихнув і втупив погляд крізь лобову шибку на череду густих хмар, що, здавалося, просто фізично тиснули на землю. «Коли ми полюємо...» неохоче повільно почав Едвард. «То повністю підкоряємося інстинктам. Мозок майже не керує нашими діями. Нюх особливо загострений. Якщо ти опинишся поблизу, коли я втрачу над собою контроль...» Він похитав головою, не відриваючи похмурого погляду від важких хмар. Я жорстко тримала своє обличчя, очікуючи, що Едвард швидко стрельне очима, щоб оцінити першу мимовільну реакцію. Вираз не зрадив мене. Наші погляди перехрестилися, тиша затягнулася і… змінилася. Електричні розряди, які я відчула на біології, насичували повітря, поки Едвард безвідривно пронизував мої очі своїми. Лише коли голова пішла обертом, я зрозуміла, що не дихаю. Я сп'яніло хопила ротом ковток повітря, порушуючи тишу, а Едвард заплющив очі. "Беллон, гадаю тобі час додому». Тихий голос прозвучав різкувато. Погляд повернувся до хмар. Я відчинила двері. Арктичний протяг, що вірвався до машини, допоміг прочистити думки. Побоюючись, що перечеплюся у запамороченому стані, я обережно вийшла з авто і зачинила двері, не озираючись. Шипіння, з яким опускається автоматичне скло, змусило мене обернутися. «А вбило. покликав Едвард спокійнішим голосом, нахилившись до відчиненого вікна зі слабкою посмішкою на губах. «Так?» «Завтра моя черга». «Черга на що?» Він ширше посміхнувся, зблиснувши білосніжними зубами. «Ставити запитання». І поїхав. Машина різко набрала швидкість і зникла за рогом, перш ніж я встигла зібратися з думками. Йдучи до будинку, я всміхалася. Ясніше ясного, Едвард планує зустрітися зі мною завтра, а може й не тільки. Тої ночі Едвард, як завжди, грав першу скрипку у моїх снах. Одначе тональність марень змінилася. Вони розтривожили мене розрядами, що електризували повітря у другій половині дня. У вісні я без кінця крутилася і переверталася, часто прокидаючись. Тільки рано вранці, зрештою, виснажено, провалилася у темряву безсновий дінь. Прокинувшись, я почувала втому і нетерплячку водночас. Вдягла коричневу водолазку з незмінними джинсами і зітхнула, уявивши маєчку на тонких бретельках та шорти. Сніданок не обманув очікувань. Все було звично і тихо. Чарлі посмажив а я з'їла тарілочку каші. Цікаво, Чарлі не забув про суботу. Він відповів на невимовлене запитання – здаючи, щоб віднести тарілку до раковини. «Що до суботи?» почав він, ідучи на інший кінець кухні і вмикаючи кран. Я улесливо підхопила. «Так, тату?» «Не передумала їхати у Сіетл. запитав він. «Ні, не передумала». скривилась я. Краще б він не починав тему. Не довелося вдбайливо вигадувати напівбрехні. Він вичавив миючий засіб на тарілку і розтер губкою. «Ти точно впевнена, що не встигнеш повернутися до танців?» «Тату, я не піду на бал». Пильно поглянула я на нього. «Хіба тебе ніхто не запросив?» Поцікавився він, зосередившись на полосканні тарілки у спробі приховати стурбованість. Я зробила крок подалі від мінного поля. А «Вибирають дівчата». «А?» ага. Набурмосився він, витираючи тарілку. «Я йому співчувала. Напевно, нелегко бути батьком. Ти боїшся, що донька зустріне хлопця, який їй сподобається» але водночас маєш хвилюватися, коли цього не відбувається. Який жах, подумала я, здригнувшись, якби Чарлі, бодай на мить, запідозрив, кого конкретно я уподобала. Тим часом Чарлі поїхав на роботу, помахавши рукою на прощання, а я пішла нагору почистити зуби і скласти книжки. Почувши, як рвонула з місця патрульна машина, я не витримала довше пари секунд і крадькома зиркнула у вікно. Срібляста машина була тут як тут, зупинившись на місці де хвилину тому стояло авто Чарлі. Я під стрибом помчала сходами вниз і вилетіла за двері. Хотілося б знати, як довго триватиме чудернацька традиція. Якби моя воля, хай би так було завжди. Едвард чекав у машині, втративши шанс побачити, як я грюкнула дверима, не потурбувавшись зачинити їх на нижній замок. Я пішла до Вольво, скромно повагавшись, перш ніж відчинити дверця та й залізти всередину. Едвард посміхався, нічим не стривожений. Як завжди, нестербно прекрасний і досконалий. «Доброго ранку!» – привітався шоковий голос. «Як справи?» Очі помандрували моїм обличчям, наче це запитання було чимось більшим за звичну формулу ввічливості. «Дякую, добре. Мені завжди добре, навіть краще, ніж добре, коли я поруч із ним». Уважний погляд затримався на колах під очима. «Маєш стомлений вигляд». «Не могла заснути», – зізналась я, автоматично перекидаючи волосся на плече, щоб створити, бодай, видимість укриття. «Я теж», – підражнив мене Едвард, заводячи двигун. Я починаю звикати до тихого муркотіння. Впевнена, що ревіння пікапа налякає мене, коли знову доведеться сісти за кермо. Я розсміялася. «Думаю, ти правий. Здається, я спала хіба на хвильку довше за тебе». «Б'юся об заклад, що так?» «Що ти робив минулої ночі?» «Запитала я. Він вишкірився». «Жодного шансу. Сьогодні питання ставити му я». «Ой, я забула. Що ти волієш знати?» – зморщила я лоба. «Не уявляю, що, пов'язане зі мною, могло б зацікавити його». «Який твій улюблений колір?» – запитав він із похмурим виразом обличчя. Я закутила очі. «Він змінюється щодня?» «Який твій улюблений колір сьогодні?» – серйозно запитав він. «Напевно, коричневий». Як правило, я вдягаюся відповідно до настрою. Він фиркнув, нарешті розслабивши насуплену міну. «Коричневий?» – повторив він скептично. «Так, коричневий теплий колір. Я сумую за ним. Все, що має бути коричневим – стовбури дерев, каміння, бруд – все вкрите соковитою в'язкою зеленню», – поскаржилась я. Здається, маленька розгнівана тирада справила неабияке враження. Едвард замислився на хвильку дивлячись мені прямо у вічі. «Ти маєш рацію», – серйозно виголосив він. «Коричневий колір, теплий». Він потягнувся швидко, водночас наче вагаючись, і відкинув моє волосся з плеча на спину. Тим часом ми приїхали до школи. Шукаючи, де пропаркуватися, він обернувся до мене. «Що у тебе зараз у плеєрі?» запитав він похмуро, ніби вимагав зізнатися у бивстві. «Я пригадала, що там досі стоїть подарований філом диск». Коли я сказала назву гурту, Едвард криво усміхнувся, в очах промайнув дивний вираз. Він відчинив відділення, розташоване під автомобільним CD-плеєром, витягнув один із приблизно 30 дисків, напханих у маленький ящичок, і він дав мені. «Проміняєш дебюсі на це?» – запитально звів він брову. «Такий самий диск». Я оглянула знайому обгортку, не підводячи очей. Решта дня пройшла приблизно у тому ж дусі – і поки Едвард проводив мене на англійську, і коли ми зустрілися після іспанської, і протягом всього ланчу, він безжально розпитував про кожну найневажливішу подробицю мого існування. Фільми, які я люблю і терпіти не можу, невелику кількість місць, де бувала, і безліч тих, котрі мрію відвідати, і книжки, книжки, і ще раз книжки. Складно пригадати, коли в останній я так багато говорила. Частіше, ніж хотілося б, почувалася ніякого. Переконана, що навіюю на Едварда нудьгу та неймовірна зосередженість, написана на його обличчі і нескінчений потік запитань, підштовхували мене продовжувати. У переважній більшості запитання були легкими, лише кілька змусили почервоніти. Хіба мені довго? Коли це траплялося, на мене висипалася додаткова купа запитань. Наприклад, коли Едвард захотів дізнатися мій улюблений дорогоцінний камінь, я, не подумавши, як слід, бокнула топаз. Він бомбардував запитаннями із такою швидкістю, наче я проходила єдиний з психологічних тестів, у яких ти повинен відповідати перше, що спаде на думку. Не сумніваюся, він продовжив би рухатися вниз по списку в голові, яким керувався, якби не кляти рум'янець. Обличчя почервоніло, тому що донедавна моїм улюбленим каменем був гранат. Поїдаючи поглядом топазові очі, Неможливо було не пригадати причину раптової зміни смаку. Природно, Едвард не заспокоївся, доки я не зізналася, чому зашарілася. «Скажи мені», – зрештою наказав він, по тому, як умовляння виявилося безрезультатними. Тільки тому, що я постійно дивилася куди завгодно, лише не на нього. «Це колір твоїх очей на сьогодні», – зітхнула я, здаючись, і вдупилася у свої руки, що вертіли пасмо волосся. «Думаю, якби ти поставив аналогічне запитання за два тижні, я б сказала «Онікс». У мимовільній відвертості я видала більше інформації, ніж було слід, і розхвилювалася, що це спровокує незрозумілий напад гніву, який спалахував щоразу, коли я давала маху, чітко демонструючи, як убожнює Едварда. Але він замовк усього на мить. «Які твої улюблені квіти?» – випалив він. Я полегшено зітхнула. Сеанс психоаналізу продовжився. Біологія знову принесла ускладнення. Едвард не припиняв тестувати мене, аж доки до кімнати не зайшов містер Баннер, тягнучи знайомий каркас. Коли вчитель підійшов до вимикача, я помітила, як Едвард відсунув стільця трохи далі. Не допомогло. Тільки на укласі стало темно, з'явилися вчорашні електричні іскри та нестерпне бажання подолати простягненою рукою невелику відстань і торкнутися холодної шкіри. Я схилилася над столом, опустивши підборіддя на складені руки, і міцно вп'ялася непомітними під столом пальцями у стільницю, відчайдушно борючись зі спокусою піддатися ірраціональному бажанню, що охопило мене. Не дивилася на нього. Боялася, що коли наші погляди зустрінуться, це тільки нашкодить моєму самовладанню. Я чесно намагалася зосередитися на фільмі, та в кінці уроку не мала найменшої гадки, про що він. Як і минулого разу, я зітхнула з полегшенням, коли Містер Баннер увімкнув світло. Нарешті поглянула на Едварда. Він дивився на мене. В очах читалися суперечливі думки. Не кажучи ні слова, він підвівся і завмер на місці, чекаючи на мене. Як і вчора, ми мовчки попрямували до спортзалу. І точнісінько як тоді, він без слів доторкнувся до мого обличчя, цього разу тильним боком холодної долоні, провівши від скроні до підборіття перш ніж розвернутися і піти. Фізкультура промайнула швидко. Мені дісталася роль спостерігача у блискучому майковому бадмінтон-шоу одного гравця. Сьогодні ми не розмовляли. Він відмовчувався, зауваживши мій відсутній погляд, або досі гніваючись через учорашню сварку. У глибині душі мене мучила совість, та я не могла на цьому зосередитися. Після дзвінка я, мало не падаючи, кинулась перевдягатися, розуміючи, що швидше я рухатимуся, то скоріше побачу Едварда. Напруження тільки посилювало мою незграбність, але, зрештою, я дісталася до дверей і відчула знайоме полегшення, побачивши Едварда на місці. На обличчі автоматично розцвіла усмішка від вуха до вуха. Він усміхнувся у відповідь, перш ніж перезапустити програму перехресного допиту. Наразі запитання стали іншими, втім, не легшими. Він хотів знати, якщо я сумую за домом. То за чим конкретно, наполягаючи на описах невідомих речей? Ми просиділи перед будинком Чарлі не одну годину. Небо потемніло, раптовим потопом у злива, Я намагалася змалювати словами речі, що не піддаються опису. Наприклад, запах криозоту. Гіркий із гумовим присмаком та все одно приємний. Високий різкий звук цвіркотіння цикаду липні. Безплідну красу дерев із випаленим сонцем листям. Обшир неба, що тягнеться, побіліла від спеки, від виднокраю до виднокраю, в ряди годи перештрикнуте невисокими горами, вкритими камінням багряного кольору. Найважчим виявилося пояснити, чому все це таке пригарне для мене, довести право на існування краси, що не залежить від ріденької колючої рослинності, котра часто видається непівмертвою. Краси, таємниця якої криється у беззахисності простору, у мілких чашах долин між крутими пагорбами, у тому, як вони тримаються за сонце. Врешті-решт я помітила, що безостережно використовую руки, намагаючись донести зміст своїх слів. Неголосні навідні запитання допомагали розповіді линути вільно, а мені у тьмяному світлі бурі не ніяку через те, що говорю лише я. Зрештою, коли я закінчила описувати вічний гармидар рідної кімнати, Едвард замовк замість того, щоб підкинути наступне запитання. «Ти закінчив?» – полегшено поцікавилась я. «Навіть не наблизився до кінця, але скоро повернеться додому твій батько». «Чарлі!» – раптом згадала я про його існування. І зітхнула. Кинула оком на темне відощу небо. Та воно міцно зберігало свої секрети. «Уже пізно?» – запитала я вголос, поглянувши на годинник. «Мене здивував час. Чарлі зараз саме їде додому». Сутінки, пробурмотів Едвард, дивлячись на західну частину небокраю, вкриту зловісними темними хмарами. Він говорив замислено, наче його розум блукав далеко звідси. Я витріщилася на Едварда. Він утупив погляд у лобове скло, насправді нічого попереду не бачачи. Я досі заглядалася на Едварда, коли він зненацька перевів погляд на мене. Для нас сутінки найбезпечніша пора доби. Пояснив він, відповідаючи на невисловлене питання у моїх очах. Найлегша, та по-своєму, і найсумніша. Кінець ще одного дня, повернення ночі. Темрява передбачувана, ти не вважаєш? сумно посміхнувся він. Я люблю ніч. Без темряви ми ніколи б не побачили зірок. насупилась я. Правда, тут їх не часто побачиш. Він розсміявся. Настрій різко підскочив угору. Чарлі приїде за кілька хвилин. «Тому, якщо не хочеш розповідати йому, з ким проведеш суботу?» Звів Едвард Брову. «Спасибі, але поки що ні. Я саме збирала книжки, відчуваючи, що тіло погано слухається, задерев'янівши від довгого сидіння. Отже, завтра моя черга?» «Звісно, ні». Обурення робило його обличчя спокусливим. «Я сказав тобі, що не закінчив, хіба ні?» «Що ще можна запитати?» «Завтра дізнаєшся». Він потягнувся через сидіння, щоб відчинити двері. Те, що він несподівано опинився так близько, змусило моє серце битися в шаленому темпі. Едвардова рука завмерла на ручці. Погано, прошепотів він. Що трапилось? Я здивовано побачила, як стиснулися його щелепи. В очах забриніла тривога. Коротку мить він дивився на мене. Нове ускладнення, похмуро сказав він. Відчинивши двері блискавичним порухом, він похапцем відсунувся від мене. Крізь дощ мою увагу привернув спалах фар. Темне авто загальмувало біля узбіччя за пару метрів від нас. «Чарлі уже на під'їзді», попередив Едвард, пильно вдивляючись крізь стіну зливи в іншу машину. Я, незважаючи на збентеження і цікавість, відразу вискочила на двір. Краплі голосно падали, стікаючи з гуртки на землю. Я намагалася роздивитися тінь на передньому сидінні автівки, проте мені заважала темрява. Я чітко бачила Едварда, осяйного світлом її фар. Він дивився прямо вперед, сфокусувавши погляд на комусь чи чомусь, чого я не бачила. На його обличчі дивним чином поєдналися розчарування і виклик. Потім він запустив двигун, шини завищали по мокрому тротуарові. Кілька секунд, і Вольво зникло з очей. «Бело, привіт!» покликав із водійського сидіння маленької чорної машини знайомий хрипкуватий голос. Джейкобе перепитала я, примружуючись від дощу. За повороту вилетіла патрульна автівка. Фари яскраво освітили всіх, хто сидів у машині переді мною. Джейкоб уже вилазив, широко і радісно шкірячись. Помітно було навіть у темряві. На пасажирському сидінні влаштувався старший чоловік. Кремезний, із обличчям, яке важко не запам'ятати. Воно опливало вниз, щоки досягали плечей. З помережили червонувату коричневу шкіру – як старушки ряну куртку. Дивовижно знайомі очі, чорні, що здавалися одночасно молодими та древніми, на широкому обличчі. Джейкобів батько, Білі Блек. Я відразу впізнала його, хоча за понад п'ять років, що минули з часу останньої зустрічі, успішно забула його ім'я. Не могла пригадати, хто це, коли Чарлі вперше згадав про нього, тільки-но я приїхала до Форкса. Білі пильно дивився на мене, вивчаючи – я невпевнено посміхнулася. Очі у нього були розширені, наче від шоку чи страху, ніздрі роздувалися. Посмішка сповзла з мого обличчя нове ускладнення, як сказав Едвард. Білі продовжував напружено історожку витріщатися на мене, я застогнала про себе. Невже Білі так легко упізнав Едварда? Невже він вірить у химерні легенди, над якими насміхався його син? Очі Білі не залишали сумніву? так верить